Я. Увага. На порядку денному діло Крамаря Ікс. З дальніх покоїв виходять льокаї і також, як і перед князями, схиляються, чітко дивляться на новий синедріон і ставлять на стіл чай. Потім нечутно зникають по килимів у лабіринтах високих кімнат. Канделябр на дві свічі тускло горить. Світло несила досягти навіть чверті кабінету. У височині ледве манячить Жерандоля. В городі тьма. І тут тьма. Електричну станцію зірвано. Доктор Тагабат розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра. І я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб. За ним іще далі в тьму. Вірний вартовий із дегенеративною будівлею черепа. Мені видно лише його трохи безумні очі, але я знаю. У дегенерата низенький лоб, чорна копа розкуйовдженого волосся і приплюснутий ніс. Він мені завжди нагадує каторжника, я думаю, що він не раз мусів стояти у відділі кримінальної хроніки. Андрюша сидить праворуч мене з розгубленим обличчям і зрідка тривожно поглядає на доктора. Я знаю, в чому справа. Андрюшу, мого бідного Андрюшу, призначив цей неможливий ривком сюди, в ЧК, проти його кволої волі. І Андрюша, цей невеселий комунар, коли треба енергійно розписатись під темною постановою «Розстрілять», завжди мнеться, завжди розписується так. Не ім'я і прізвище на суворому життєвому документі ставить. А зовсім незрозумілий, зовсім химерний, як хетейський ієрогліф, хвостик. Я. Діло все. Докторе тагабати. Як ви? Гадаєте? Доктор динамічно. Розстрілять. Андрюша трохи перелякано дивиться на тагабата. Й мнеться. Нарешті тремтячим і непевним голосом каже. Я з вами, докторе, незгодний. Ви зі мною незгодні? І грохід хриплого реготу покотився в темні княжі покої. Я цього реготу чекав. Так завжди було. Але і на цей раз здригаюсь, і мені здається, що я йду в холодну трясовину. Прудкість моєї мислі доходить до кульмінації. І в той же момент раптом переді мною підводиться образ моєї матері. «Розстрілять?» І мати тихо, зажурно дивиться на мене.